З ліжка білого, теплого, виривалися деякий час стогони, але й вони затихли. Корній сік і сік. Сік, як малий хлопчина, січе кропиву чи бур'ян, поки не втомилася рука. А тоді Корній отямився, зупинився, прислухався, чи все в порядку. А де ж ділася гафійка? Обернувся. «Гафіє! Гафіє, де ти?» Але ніхто нічого не відповідав. Корній заложив на руку сокиру і вийшов. На дворі й тихо, прийшов до себе, спить, хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить, рухається. Де ти, Корнію, був? Отак От собі. Вийшов, походив, гарно там. А тепер ще вийду. Ти спи. Спи, моя Марія, відпочивай. Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. Тепло тобі, Марія, ну то спи. А я так от і скінчилося. Хочу сказати, що все скінчилося. Жили ми так довго разом жили, ділили гори і, ет, чи ж треба щось сказати? Встав і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. Там ще лишилося трохи зайця. Ні, я це так питаю, їсти не хочу. От з'їв дещо і не хочеться, аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певно, до надії. Піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може, виживе, може, ще буде, не зникне наш рід. Скажи, все їй скажи. «Ти, Корнію, кудись далеко йдеш? Не знаю, куди далеко. От вийду, може, щось знайду. Може, знайду синів наших. Може, голос його затремтів, Утявся сам від себе. Ноги відмовлялися тримати, і він скоро пішов до виходу. Рипнули двері і зачинилися. У хаті темно і тихо». «Корнію!» – гукнула тихо Марія. Нема відгуку. «Корнію!» – гукнула сильніше тиша. На дворі підбіг до корнія сірко. «Ходи, ходи, собако, підемо разом, будемо йти у світ, десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом». Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулися. Здивувалася, коли прокинулася, що корнія не було. Кликала раз, другий, третій. Нема. Уночі кликала. Зійшло сонце, кликала. Звелася на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитися люди. Все не наші. Ті, червоні, стрільбами, питаються, де старий. Хто його знає, де він? Пішов десь. Шукали чогось, знайшли окривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше. Сіла на розкиданій постелі і широко відкритими очима дивилася на людей. Питала її, відповідала. Питала, скільки літ живе мовчала, усміхаючись. «Багато, багато людські дітоньки. Ви не проживете стільки». Людські дітоньки вилаялися і відійшли. Марія не мала сили, щоб піти до Надії, але все-таки силилася йти. Вийшла на подвір'я і впала. І тут дивно, де взявся Гнат. Він йшов до Марії, каже – Зачув все, що сталося, і дай, думаю, піду. Встань, Марія, отак, от отак, от обіприся об моє плече. Ну, ну, пручався, крихтав і звів.